Filmsko vrtotlavo odaja o kulturi filma. Tako, pozdravljeni, dragi poslušalci, 9.12.2009 smo in ker je čisto ponaključil ta dan tudi sreda, je seveda na frekvenci Radija Marš z vami tudi redna sredina odaja Filmsko vrtoglavo. Najprej bomo v oddaji, ki jo boste poslušali povedali kaj več o filmu Sita Sings the Blues, oziroma če smo natančnejši, bomo predstavili glasbo iz tega filma, ki jo bomo poslušali skozi celotno filmsko urico. Potem se bomo preselili nekaj dni nazaj, natančneje v petek, na petek, ko smo v okviru kluba gostili zadnji dogodek letošnjega leta, Šlo pa je za večer, ki smo ga poimenovali odprta koda v luči Marksove teorije produkcije. To pa je bil tudi naziv predavanja magistra Francija Pivca, katerega odsek oziroma krajši odlomek boste lahko poslušali v rubriki, ki bo sledila na povedniku glasbe iz današnje odaje. Potem se bomo že posvetili animateki, 7. decembra se namreč v Ljubljani začel festival animiranega filma Animateka in poleg krajše predstavitve vam bomo v prisluh dali tudi pogovor z programskim direktorem festivala Igorem Prasilom in enim izmed gostov gre za dobro poznanega Bori Dovnikoviča Borda. Sledila bo rubrika Filmski dialog, čisto sveža rubrika, v kateri smo se odločili podaljšati rok za odajo pravilnih odgovorov na nagradno vprašanje, ki se glasi, kateri je naziv filma, katerega dialog smo odigrali v omenjeni rubriki, tako da vas že zdaj vabim, da dobro poslušate, navstrite ušesa in tudi sami aktivno sodelujete v naši oddaji. No, zdaj smo pa že skoraj pri koncu, tam bomo napovedovali dogodke, ki se ta teden vrstijo v Mariboru, tako verjetno že veste, da kolosej ta teden krasi kinoteka oziroma nekakšen tako imenovani festival slovenske kinoteke do sobote bo trajal in povedali vam bomo, kaj je do tega dne mogoče pogledati. Sedaj pa predlagam, da se že kar posvetimo glasbi iz filma, o kateri bomo povedali več, malo kasneje po komadu. His baby again Said he'd come back But he forgot to say when Night after night I'm crying Daddy won't you please come home Daddy won't you please come home I'm so awesome No one can fill a vacant chair Home isn't home When you're not there No need to knock The door Sweet Daddy, even the clock keeps ticking. Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheiks who would like to be shaken. Haven't slipped yet, but I'm liable little weaker. Daddy, Daddy, won't you please come home? Please. Mm -hmm. Sita sings the blues. Kot ste verjetno že seznanjeni, v teh dneh v Ljubljani poteka festival animiranega filma Animateka. Eden izmed šestih celovečercev na festivalu je tudi ameriški animirani film režiserke Nine Peli Sita sings the blues, ki smo ga pretekli petek na malem odru Narodnega doma v sklopu Kinokluba premjerno predstavili tudi v Mariboru. Greza samo svoj animirani film, ki nam predstavlja zabaven preplet sodobne autobiografske zgodbe režiserke in tradicionalne zgodbe o siti, hindujski bogini, prvi dami indijskega epa Ramayana in uslužni ženi, ki svojemu možu Rami med 14-letnim izgnanstvom zvesto sledi v gost. Tam jo ugrabi zlobni kral iz Šrilanke. In čeprav ostaja možo zvesta, more premagati številne preizkušnje. Režiserka Nina Peli v svojem prvem celovečercu z uporabo številnih, narativnih in vizualnih stilov ustvari izjemno zabavno, a presunljivo vizijo Ramajane. Glasbene točke, katerih koreografijo navdihuje džezovska pevka iz 20. Anette Henshaw, prizarja številčna zasedba, leteče opice, zlobne pošasti, bogovi in boginje, bojevniki, modreci in krilata zrkla. To je zgodba o resnici, pravici in ženskem boju za enakopravnost. Sita sings the blues si vse, kakor zasluži svoj opis kot največja zgodba o neuslišani ljubezni. Režiserka Nina Peli je stara veteranka časopisnih stripov, avtorica stripovskih serij Fluff, The Hots in svojega neodvisnega tedenskega stripa Nina's Adventures. Leta 2002 je Nina s svojim takratnim možem odšla v indijski Trivandrum, kjer je prvič poznala Ramajano. Srečanje z indijskim epom je navdihnilo film Sita Sings the Blues, ki ga je pet let samostojno animirala in producirala na domačem računalniku. Velik del zgodbe predstavlja glasba Annette Henshaw, ene od pionirk in velikih div vokalnega džeza. Svoj vrhunec je Annette Henshaw doživela v poznih 20. in v začetku 30. let prejšnjega stoletja, ko se je Amerika utapljala v gospodarski depresiji. Njen sproščen in zafrkljivi glasbeni stil je v ob Ameriki ulival v moči in smisla. V pesmih Anet pripoveduje preproste, pogosto ljubezenske in vsakodnevne življenske tegobe, ki jih končuje s prepoznavnim sklepom That's All. Anet Henshaw je bila za režiserko idealna glasbena izbira za njen projekt, sploh ker se je dozdevalo, da je vsa njena glasba že v javni domeni. Vendar ni bilo tako. Režiserka se je zato, malo iz izprisile, malo pa tudi zaradi svojega prepričanja, odločila, da film v celoti izda pod licenco Creative Commons in tako ustvari enega pionirskih primerov novega načina promoviranja in trženja filmskega izdelka, ki bi ga lahko strnili v geslo Poglej in plačaj, če želiš. Danes bomo skozi odajo prisluhnili izbranim skladbam iz filma Sita Sings the Blues, ki v veliki večini pripadajo glasu in tudi stasu Annette Henshaw. Ob tem pa bomo slišali še kakšno modernejšo skladbo skupine Masala Doza, ki je prav tako sodelovala pri nastajanju glasbenega ozadja za ta izjemen film. Film si lahko v sklopu Festivala Animateka pogledate še v torek, 15.12. ob 17. uri v kino dvoru, sicer pa vam je popolnoma legalno na voljo tudi na internetu. Vse v filmu in tudi film sam najdete na spletnem naslovu www.sita-sinks-the-blues.com That's all. I just had a sort of feeling this morning Something good was gonna happen today Now there comes a sound without any warning I just know it's good luck coming my way Goodness gracious, can it be Someone's coming back to me Who's that knocking at my door? I've been waiting all oh, so long. I'll just die if I'm wrong. But who's that knockin' at my door? I know it can't be the mailman, the coal man, the iceman, they've been here today. Can't be the grocer, the butcher, the baker, they don't know it that way. If my sweetie's there outside, my arms and the hall are open wide. But who's that knocking at my door? I will be Like a familiar knock, who's that knockin' at my door? I know it can't be the milkman, the gasman, the breadman who always collects I hope that it isn't that butter and eggman who writes out those chants If it's my sweet, used to be gonna lock him in, lose the key Who's that knockin' at my dog? V petek smo na malem odru narodnega doma v sklopu Kino kluba pripravili večer, naslovljen v domeni javnosti Večer odprte kode. Ob dveh public domain filmih, v današnji vdaji predstavljenem Sita Sings the Blues in ameriško socialistično klasiko Salt of the Earth, smo prisluhnili tudi zanimivemu predavanju magistra Francija Pivca z naslovom Odprta koda v luči Marksove teorije produkcije. Predavatelj se je v svojem predavanju oprl na Kastelsovo politično ekonomijo odprte kode, spregovoril je tudi o proletarizaciji oziroma prekerizaciji intelektualnega dela, ki vsebolj postaja podaljšek oziroma privesek pametnih strojev, brez katerih ne more več funkcionirati. Bistvena oprema pa je v privatni lasti. Prisluhnimo torej odlomko predavanja, ki mu v celoti lahko prisluhnete, če obiščite našo spletno stran www.filmsko.net. Politiki si povsod glavijo be, eh, belje kako bi zajezili internet in van inštalirali števce za plačevanje informacij. Mnogi informatiki iz privatnih hlevov, kot rečemo, ne, čakajo na startni strel, da jim postrežejo z učinkovitimi rešitvami za takšno predelavo interneta. Neoliberalci se ponujejo na pijačo, k Starim novolevičarjem, da bi združili sile in izkoristili, kot pravijo, tržne priložnosti odprte kode. Ob tem je rižot Barbrod pripričan, da odprto kodnikov tako prepevanje siren vendarle ne bo uh, zavedlo. Odprto kodo, po mojem, najbolj nevarno osvajajo autori Nove ekonomije, temelječe na mreženjo človeške inteligence, kot jo imenuje njihov pripadnik Don Tapskot. Sposobni so zelo široke tolerance do drugačnosti od prtokodnikov, ampak pravijo na koncu, koncu je le treba odnečesa živeti, ne in na to računajo. Firme se bodo seveda reorganizirale, in so pripravljene sprejeti participacijo odprtokodnikov v delitvi, v upravljanju in v delitvi dobička. Njihova predpostavka je, ne, in o tem se lahko vsak od nas sam praša, ali drži, ali ne, da na koncu koncev vsak človek sanja o tem, da bi bil tudi sam Kapitalist. Ali res, ne? Da sklenem bi lahko morda v skupnosti odprte kode videli kolektivnega intelektualca v smislu Marksovega kolektivnega delovca, generičnega delovca. Italijanskim avtonomistom je to precej blizu in se stalno vrtijo okoli fragmenta o mašini iz eh, Grundrisse, iz Česar so izvlekli kategorijo generalni intelekt, kot pravijo sestavljanko znanja, ki predstavlja epicenter družbene produkcije. To je citirano iz Paola virna eh, marksizem, on kraj marksizma. Ta generalni intelekt je artikulacija fiksnega kapitala, pomeni, stroja in živega dela se pravi delavcev. Če razumemo internet kot najbolj razvit stroj v vsej dosedanji zgodovini, kot najvišjo manifestacijo fiksnega kapitala, eh, potem bomo zlahka odkrili domovanje današnjega generalnega intelekta. Internet ali pa če hočete to zožiti, recimo Wikipedija ali pa ne kaj, ampak internet kot celota je pravzaprav ta generalni intelekt. Kot pravi verno, gre za repozitorij nevidnega znanja živih subjektov in njihove lingvistične kooperacije. Pravi naprej, pomembne dele tega znanja Ni mogoče deponirati v mašine, ampak je potrebna neposredna interakcija z delovno silo. Jaz pravim, Bog daj, da bi bilo tako, ampak kapitalisti mislijo drugače. In si tudi generalni intelekt v prihodnosti predstavljajo kot dodatek mašine. Sebravno benega pogajanja med živo pametjo pa zamrzneno pametjo v programski upremi, v strojni opremi in tako dalje. Odločilna bo torej bitka za internet, ki ga kapitalisti v prihodnosti vidijo kot kapital. Tako kot zlate rudnike, tako kot bakrve rudnike, tako kot banane. Ne vem, kje, ne, in tako dalje. Z odprto kodo, za odprto kodo je pa internet antikapital. In osodno bo čigava bo zmagala. E, zato se moramo nehati spreneverati okolj tega, ali ljudje ljubijo ali sovražijo računalnike, ne, o čemer je pri nas na televiziji, v medijih, kar naprej se govori o tem ne, in straši ne, e, ljudi, kak je to grozna naprava, e, ker to, to tehnofilija, tehnofobija, ne, to, to so pravlice za male otroke. Ne. Vprašanje trenutka je v vrstnici, ali bo internet kontinuiteta Ali pa bo revolucionarni prelom s kapitalom. In glavno presenečenje za konec, to ni vprašanje ekonomije, to ni vprašanje politike, to je vprašanje kulture. Dan a tuck it, teta teka taga ते तकता गति गदी ग V ponedeljek, 7. decembra, se je v Ljubljani prišel šesti festival animiranega filma Animateka. Festival se je otvoril z otroško filmsko predpremjero, otroke razveselil celovečerni film Jelenček Niko. Do nedelje, 13. decembra, ko se festival tudi uradno zaključi, bo prikazanih še skoraj 400 animiranih filmov. Med aktivnostmi festivala bi radi še posebej izpostavili festivalski dnevnik. Vsakodnevno festivalsko vzdušje lahko namreč lovite kar preko njihove spletne strani www.animateka.si. Med dnevniškimi zapisi so objavljeni tudi videoposnetki, med katerimi so razgovori z organizatorji in gosti festivala. Del teh videoposnetkov bomo sedaj predvajali tudi za vas. Začnimo z nagovorom programskega vodje festivala Igorjem Praselom, ki je nastal še pred samo otvoritivjo festivala. Danes je tvarja um, tega, kako se počutiš o tem? Uh, Toliko časa smo že pripremljali festival, da je res, res kajni čas, da se začne. Uh, v bisku, uh, evo, danes zadnje kopje so prišli, ne, ne parih prihajajo, ampak za danes je vse urejeno. Uh, rezervacije so tudi urejene, goste prihajajo, čakamo še enega življenje z Pariza, ampak je na vedelišču. Uh, ekipa, Dela super, v bistvu vzdušje je tako, kakor eh, mora biti in sam dejansko čakamo na to otvoritev začel, da nam no, vsem skupaj se odvoli en kamen iz želodca srca in danes pa v bistvu sproščeno, jutri filmi, autori pogovori, zabave, kakor mora na vsakem pravim stvaru biti. Kako je pritekal izbor, če se ne smemo zaviditi? Ja, letos je v bistvu prva velika retrospektiva festivalna animateka, ki, je, ki ni nacionalna, ampak je nekako tematska, ki se vse odotoča na animacijsko tehniko, stop motion, znotraj katel je predvsem ludko nevijenih filmov, ampak ne samo, tudi nekateri glavni predsavniki prisilacije, gline, vlasteljina. Jaz sem zelo vesel, da me to spelo narediti. Uh, v bistvu smo pokazali, da ja, Animateka pač ni samo festival ki kajne zgodobno produkcijo, ampak se lahko uh, uspešno vodi tudi uh, arhivskih respektiv. To ni preprosto, uh, v arhivi so pač zelo državne včasih, da se z njimi dogovarjate, ampak uh, s tem, ko smo uspeli organizirati to respektivo, uh, smo tudi nekako dobili uh, potrditev, da ja, Animateka festival ki je tudi v mednarne od meni pomemben, drugače, ko bi arhivi ne bi poslali, Um, tako da pač je ta destruktiva, ki se jo ne sme zamuditi. Problem letišnjega festivala je predvsem ta, da ni repriz. To je pač meni zelo žal, pač publika veliko vsega ne more videti, videt, ampak pač zaenkrat v Ljubljani ni še te druge kino dvorane, ki bi lahko v bistvu festivala složila kot reprizna kino dvorana. Tega se bomo res lotili s vsemi močmi, da bi na srednje leto imeli še vsaj pač to eno dvorano kjer bi lahko Ljubljanska publika, oziroma tudi vendarne goste festivala, videli pač se da tega res bogatega program. Poleg repospektive Stop Motion je seveda letos uh, Finska, tista, ki jo vsebi predstavljamo. Finska finska fundacija um, se je odzvala že lansko leto našemu klicu k sodelovanju. Oni so v bistvu celo bili tako prijazni in rodinami so, če pač meni povabljali, v Finsko, so mi dal na razpolago v bistvu, možnost ogleda vseh arhivskih izlepra, si želel, povapil so na tam, festival Kratkega filma in dejansko je ta perspektiva originalno nastala, tako da ni ponovitev da to ni v bistvu, program, ki bi se recimo m, paketih, m, v paketih prikazoval po svetu. Finska filmska fundacija, je Stanič Republike Finske, sta tudi naša partnerja pri tem, da smo prekolebiljali 12 postovi iz Finske, tako da v bistvu nekaj širimo to finsko-slovensko prijateljstvo, katerega nekaj vrh je, pa tudi razstava imate Haddelberga, ki ga gledamo in predvsem tudi objava njegovega stripa Holmen-Hornbolj -Holmen -Holmen, slovenski jezik, založnik društvo za življene zgodbe dva koruta, vprašal založiti za kino. Tako torej programski vodja Igor Prasel. No, eden izmed markantnejših gostov festivala Pa je vsekakor Bori Vojdovnikovič Bordo, ki nekako postaja že redni gost festivala. V naslednjem dominutnem prispevku lahko prisluhnete zakaj. Gospodin Bordo, tu ste bili prije dvije godine, kad sem izdahli vašo školo Hisanog filmu. Jaz ste. A zato ste se vratili, kako to? <hlepšen> pa, slušajte, ja nisem ni znal, da mi je film v konkurenciji. Onda sem to čuo, prvo sem dobil poziv na, na e-mailu i onda sem nazvao i čuo sem da je moj film ovdje v konkurenciji, zadnji film moj, poslednji možda. I s obzirom da imam nešto malo vremena, onda sem ipak reko to je dva i dva sata lepo doči do Ljubljana. A što možemo očekivati od, to, od, od tog firma? Ne puno. Ne puno? Ne puno. <laughs> ja nisam zadovoljan, jer je on rađen v potporni novim uslovima, za koje ja nisam navikao. Ja sam radio 50 godina starim načinom cel animacije. To je cel animacija, ali je zvučna obrada kompjuterska. I to je jedan način koji... Ja jednostavno se tu ne snalazim i, i... Znate, i, i, o, i nisam zadovoljen sa zvučnom obradom. Publika čez svoje... Inače, sem ga napravil zato da kažem da ću još jedan film napraviti. A više mi se ne da. Uglavno, putujem sada evo, po festivalima, ovo je vada, pa bar jedno šesti festival ove godine. Kako se osjećate na njoj neki. Pa služajte, ovdje se moj, osjećam se kao kod kuće, moram da priznam. Ja, da osim toga, već i zato što moja mama Slovenka, pa sam ja ovdje doma. Ali uh, ne govorim slovenski, ne, ne govorim ni makedonski. <laughs> I, i, mislim, čini da je to sve jedno, tako vi mene razumijete. Da, da, da. I drago mi je da sem ovdje, da vidim, prvo da vidim kolege iz svijeta, da vidim slovenske kolege i da vidim nešto filmov, da li ću vidjeti nešto novo, to ću vidjeti. I'm afraid you don't care for me You never show it, don't let me know it Everyone says I'm a fool to be Finding the whole day through Why do you act like you do? You're mean to me Why must you be mean to me? Oh, gee, honey, it seems to me You love to see me cry Please tell me why I say at home Each night when you say your alone You don't, and I'm left alone Just singing the blues and singing You treat me coldly Each day in the year You always scold me Whenever somebody is near, dear V prejšnji oddaji smo premjerno predstavili novo rubriko Filmski dialog, v katerem smo odigrali prizor iz slovenskega filma, vi pa ste morali ugotoviti, za kateri film gre. Ker je morda šlo za kar malo pretežek za lokaj za prvo odajo, smo se odločili, da bomo rok za odajo odgovorov na nagradno vprašanje podaljšali za en teden. Tokrat pa vam bomo dialog še enkrat zavrteli, po odigranem dialogu pa vam izdali še nekaj koristnih informacij, ki vam bodo pomagale najti pravilno rešitev. To ne mudoma pošljite na naš naslov mars afna radio .mars No, zdaj pa dialog.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 Njegove metode so bile malo grobe, ampak cilj je bil pa isti. Ha, orng so bile grobe. Kajčeš? češ? Avstric. Avstric? Sem mislila, da je bil nemc. Avstric. 100%. To je bil torej ta dialog, ki je ena zaključnih sekvenc slovenskega filma, ki je bil posnet leta 2003 in ki ga je režiral znan in zelo dejaven slovenski filmski režiser, ki je med drugim posnel tudi legendarni film Stereotip in najnovejšo slovensko filmsko uspešnico Slovenka. Režiser je poznan tudi po dobrem sodelovanju z igralcem Petrom Musevskim. No, sedaj bi ta naslav filma že verjetno morali vedeti. Naslav, ki ga iščemo... Nam prosim pošlite do nedelje 13.12. tega leta na že omenjen naslov, bom še enkrat ponovil, mars-afna radio .mars .si. In če boste išrebani med vsemi tistimi, ki so pravilno in boste pravilno odgovorili, bomo namreč rejali, boste prejeli novo izdajo filmske revije Kino, ki v redni prodaji stane 17 evrov. Imena grajenca bomo objavili v naslednji oddaji, ko bomo zastavili že novo vprašanje in odigrali nov dialog. Vabljeni sodelovanju. s je čokolada ali izpira vašo mm goti med 4. in 12. decembrom maribor in kolosej gostita dneve slovenske kinoteke iz kinoteke sporočajo da so za maribor pripravili Prav poseben program se stavljen iz šestih sklopov, katerih Rdeča NIT je zgodba različnih pogledov na svet uspeha, na svet tako imenovane uspešnosti. Današnji svet meri uspešnost vatli denarja, imperialne, ekonomske in ali politične moči. Notranja uspešnost pa o čem seveda ni vidna. Je intimna? skrita urazumevanje sveta, ki se izmika pogledu vsakdana saj se seli v umetnost. Danes se boste tako v ukviru, kinoteke lahko ozrli nazaj v čas Jugoslavije, vprašanje uspešnosti pa je skrito urazumevanje med človeških intimnih trenutkov. Najprej bo na sporedu filmska drama Balkan Express, posneta leta 1983 v režiji Branka Baletiča, v Koloseju pa bo predvajana že ob 18. uri, torej kaj k malu. Zato, rej, če ste že malo pozni, vam priporočam naslednji film z beneškim srebrnim levom okronani Črna mačka, beli mačkon zelo poznanega režiserja Emirja Kusturice, posnet leta 1998 na sporedu predvajan v Koloseju pa bo ob 20. uri. Program kinoteke se potem nadaljuje jutri, četvrtek, 10 12., Zaznamovan pa bo z vedno uspešno komičnostjo, najprej francosko, potem pa italijansko. Najprej bo na sporedu praznični dan, posnet leta 1948, z vedno uspešnim fenomenalnim režiserjem Džakom Tatijem v glavni vlogi. Na to pa bo sledila italijansko začinjena satira, mestoma celo parodija z naslovom APRIL, Režija Nani Moretti, film posnet leta 1998. Pester teden, filmski teden, pa bomo sklenili, sporočajo iz s štirimi kultnimi filmi, v katerih je vprašanje uspešnosti, vprašanje posebne eksistence in interpretacije življenja. Prvi, ne grej v tuja okna, 1984, režija William Frey, bo pokazal, kako lahko nedolžen vajerizem spremeni sodo. Drugi film pa je Dersu sozala iz leta 1975, veliki film o človeški eksistenci, seveda delo Akire Kurosave. Program se zaključuje v soboto in prvi sobotni film bo povojna drama Evropa režiserja Larsa von Trierja iz začetka 90-ih let prejšnjega stoletja, v kateri bo v uspredju napeto ozračje Nemčije po letu 1945. No drugi in zaključni film pa je kultni steber v uspešnosti premagovanja lastnih slabosti Gre za Hitchcock-ovo uspešnico Vrtoglavica iz leta 1958. I'm just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman, but it's only human, one you should be sorry for. Got up this morning, how long about dawn, without a warning, I found he was gone. Why should he do it? How could he do it? He never done it before. Am I blue? Am I blue? be tears in these eyes, telling you, and my blue, you'd be too, if each time with your man done fell through, was the time. Now I the sad and lonely one Thought it was a game Till today Now he's gone And where's who am I blue? He's in Chicago He's in Chicago and I'm down here in Birmingham trying to get the money to get to see my honey. I am, indeed I am, with a blues in my heart. How my shoes wanna stop, but I'm in a jail as blue as the sky blue, y'all wondering why. Ta filmska odaja je tako že v zaključni špici. Naslov filma, ki ste ga prepoznali v rubriki Filmski dialog, nam pošljite na marsafnaradio.mars.si in morda vas bo tudi naša odaja v decembru malo nagradila. Sicer postajte zvesti filmom in se slišimo prihodni teden ob isti uri. The song is ended in Anette Henshaw za konec. Adeus. Yeah, that's all, folks.